Поряд у кріслі пригорбилась Таїса, і коло неї став Кірк Чойс, розпитуючи з легкою поблажливістю. Двері з сірими двірками в глибині повели до інших відділів, а праворуч означувався вивіскою вхід до електротехнічної студії Дональда Обрікса. «Тут записано», – виткав з паперовости Клеппарт. «Бачила кров на рукаві запідозреного, коли спитала від чого то, він, відрізавши частину рукава, вкидає вогонь. Для спалення був приготований короб з хрещатим знаком, ніби трилисник. Запідозрений втаїв, що в коробі приніс. — Я точно записав? — Цілком, — підтверджує дуже тихо Таїса. — щось спожвавлений. — Чи цікавилися і повторно розпитували, що в коробі? Настирливо, Авраз сказав, річ дорогоцінніша від всіх світил неба, якби були брильянтні і страшніша від їх спільної пожежі. Він в нещасті, бо зобов'язаний знищити її. Крім того, звелів стриматися нікому ні слова. Клепард і собі входить в розпит. Чи пробували заглянути? Так, він кинувся і спинив. Мав інші таємниці від вас, що потім розкривались? Забула? Чось перебирає чергу собі. Інші, мабуть, як он там, знімок. Таїса простягає пальці взяти його від клепарта. А ткач ніби вагається, чи віддати. Боюсь, вразить. Знов загадка й тут, огірчилась Таїса. Він зраджує. Тоном найглибшого співчуття повідомив Чойс. «Хто він?» «Хто палив короб?» «Майстер невідомості. Маєм знімок його без секретів, голого, з однією особою». Клепер вистроїв вираз глибокої жалости. «Думай про рану для жіночого почуття». «Він хіба думав?» – обурюється палко Чойс. «Дай сюди знімок». Схопив і поставлята їй перед очі. Вона як глянула, Війнула затхлістью її в нерви. Ох, який бруд, вкрай непристойно. Певно, роздягнуті. Вона в нього на колінах. Знана вам? На щастя ніяк. А він в повороті наполовину. Придивіться. Не розумію, чого це. Дивитись не можу. Що? Невже він? Де взяли? Дайте мені. Але ні. Зір обманює, бо неможливо... Заплющує очі і пальцями затуляє густа, перекладає долоні на груди. Мені серце спиниться. Посмутніли безмовно, мов закам'янівши. Чого я мучусь? Як він міг? Така брехливість. Все рушиться. Нічого нема. Я здогадувалась. Підозра була, мов залізний змій, розігрітий в печі, обкружував серце. Безліч ядучих голок від нього. Труїти мою кров. Чого боялася, прийшло. Дайте картку. Порвуєш, бурнув бурну в його гнилі очі, Колись гарні, тепер угидні безміри. Картку мені. Відчайно поривається вхопити, Але чойсь, відсторонивши її, Передає знімок Лепардові. Приткнути втечку до паперів. Та Іса кричить, де її взяли? Я маю право знати, Бо нею ви душу мені скалічили. Сюди картку, негайно, Бо буду скаржитись прокурору, Існує закон, «Зараз мушу мати картку, вмить!» Знов кинулась віднімати знімок, але силою спиняють Клепперд і Чойс. «Це речовий доказ в документах», – відрізав Чойс. «Мусим тримати в реєстрі з печаткою». «Залишається в справах, потрібна для слідства», – повчає Клепард. Про можливу спільницю в злочині тут знято». «Згоріть ви своїми печатками на лобах», – Зікрає Таїса. «Картку сюди». «Обрікс!» Виглянув з дверей. Хлопці, чого безлад? Ведіть справу в берегах. Знаємо свою течію без вас, відгризнувся Чось. Бувають носи, як магніти, гідко міркує клеперт. Тягнуться до чужого заліза. Я маю наказ від капітана стежити тут за допитами. Подзвоніть і довідайтесь. Буде ліпше для вас, ніж я повідомлю його про переступи в службі. Жартую про магніти, сміється клеперт. Тут цілковито в порядку, просто свідок хвилюється.